Misiune specială 9. Franța liberă Joel Letac mă așteaptă și se ocupă de treburile mele. El e un obișnuit al casei și mă lasă să profit cu dărnicie de pe urma experienței lui. Nu numai că am evitat dormitorul de la școala patriotică, dar englezii datorită lui mă cazează la Grosvenor House, un palat pentru texanii înstăriți care dă spre Hyde Park. E de ajuns să apeși pe butonul potrivit, ca în aceeași clipă să se ivească un fecior, o lenjereasă, un grum cu whisky sau băiatul de la etaj aducând platoul cu prânzul. Banii sunt deprisos. O semnătură în josul notei și tezaurul britanic se va ocupa de amănuntele astea vulgare. Bietul Joel. L-am cunoscut atunci în cea mai bună forma lui. Era frumos, rasat, impertinent și generos. Astăzi e chel îndesat conformist conservator. SIG TRANSIT Încă din prima noapte am parte de o alarmă timp de 10 minute, urletul omniprezent a 100 de sirene dezlănțuite, apoi o oră întreagă, bubuitul continuu al tunurilor antiaeriene punctat de căderea bombelor. Am devenit prea fatalist și sunt prea lenești ca să cobor în adăposturile subterane. Începutul alarmei m-a surprins în baie și când gâlgâitul sincopat care anunță încetarea se stinge, mă a aflumpat și adorm în aceeași clipă. De când mă știu, sunt împăcat cu gândul morții. Dacă tot o să mai ia, mai bine să mă afl într-un pat confortabil decât sub ruinele unui adăpost nenorocit. Îmi duc viața după ora englezească. În primele zile sunt la fel de nedescurcăreț ca orice provincial proaspăt sosit într-o metropolă, apoi încep să capăt siguranță. Părăsesc taxiurile pentru metrou. La Londra se trăiește într-o ambianță liniștitoare de curaj, între ajutorare și bunăvoință. Agenții de poliție sunt îndatoritori. Uniforma mea străină îmi deschide toate ușile, îngăduindu-mi accesul imediat la comor de gentilețe. Dacă mă opresc o clipă, șovăind încotro să o apuc, mă și pomenesc numai decât cu vreo două-trei călăuze benevole care se interesează de ceea ce doresc și mă scot din încurcătura. Și totuși, toți oamenii aceștia au dormit ca vai de lume în cursul nopții, în adăposturi improvizate sau pe peruanele metroului ce slujesc drept refugiu. Iar când s-au sculat, au văzut cum cartiere cele erau familiare se prefaguseră în ruine. Ar trebui să fie îngrijorați, preocupați, acriți, egoiști pe când, din potrivă, iată că sunt senini, destinși, binevoitori, serviabili. Curajul acesta zilnic, acest refuz întărătnic de a lua lucrurile în tragic, această bunăvoință, nici când dezmințită, e una din cele mai mărețe lecții pe care o dă Anglia lui Churchill. Matavelii de sub care pretindeau să guverneze Franța, au împropodit un întreg popor, promițându-i un trai facil și l-au dat pe mâna sclaviei, ocupației naziste. Churchill n-a promis poporului său pentru viitorul imediat, decât sudoare, lacrimi și sânge. L-a considerat un adult care trebuie să-și domine soarta. A comunicat propriul lui curaj unei întregi națiuni, curajul în sensul înțeles de Bernano, care nu-i la urma urmei decât una din manifestările superioare ale bunului simț. A avut curajul să spună adevărul și să prevadă ce mai rău. Victoria făgăduită de el dovedește limpede că nu-i vorba de un fel de prinsoare prostească. Nu regret că am avut 20 de ani în 1940, și îi plâng pe bieții copii care au astăzi vârsta asta. Mi-am primit solda restantă și o pap bucuros. Cum spune un proverb englezesc, giulgiul nu are buzunare. Și ducându-mi viața între un bombardament și altul, e un adevăr de care te convingi pe zi ce trece. Joel mă duce la croitorii de pe Savile Row, în night cu la modă prin restaurantele exotice. Pasii pe care l am văzut timp de câteva ceasuri, trebuie să-i fi dat însărcinarea să vegheze la aclimatizarea mea. Mentorul meu își ia misiunea foarte în serios. Și după două săptămâni, nu mă mai simt deloc străin în cetatea asta uriașă, pe ale cărei trotuare colpe soldați aparținând nenumăratelor națiuni. Indieni, xix, cu turbane, polonezi cu șapcă, australieni cu pălărica în canadien, canadieni, belgeni, olandezi, buri, francezi din toate armele și din toate gradele. În ziua când trebuie să-i fiu prezentat lui de gol, Joel mă conduce la Carlton Gardens. Decepție. Înălțimea lui neobișnuită, fața lipsită de căldură, bărbia inexistentă. Fizic, mă simt prost ca în fața anumitor infirmi. De Gol nu strălucește de niciun fel de bunăvoință și, în concluzie, nu stârnește niciun fel de elan. Mă primește stân jos la biroul lui și mă întreabă cu un aer suveran de plictisit ce am văzut în Franța, ce am făcut acolo și ce am de gând să fac de acum înainte. Aș vrea să fiu pilot de vânătoare. Probabil că nu i nevoie de asemenea tip, de vreme ce De Gol mă asigură că, după toate probabilitățile, războiul va lua sfârșit, înainte ca eu să-mi fi terminat antrenamentul. În schimb, se simte, pare, se lipsa ofițerilor de informații și sunt afectat statului său major personal. La statul major, m-am întâlnit cu camarazii destinați misiunilor în Franța. Asemenilor, voi fi și eu antrenat ca să capăt brevetul de parașutist, să înveți să-mi cifrez mesajele, să le descifrez pe altele, să manipulez explozibilele, să stapânesc la perfecție tehnică a aterizărilor clandestine. Voi fi inițiat în manevrarea tuturor tipurilor de armă cunoscute, să fac close combat, adică să ucid cu mâinile goale. Pe la mijlocul lui octombrie, sunt expediat în primul meu stagiu de instruire, la Anchmerry, pe coasta sudică, în fața insulei White, unde se adăpostește un nucleu de parașutiști francezi. E un peisaj clasic de țară pe care Conacul, în stil Renascentist, peluzele și pădurile lui, nu-l deosebesc prin nimic de alte zeci de proprietăți asemănătoare, aflate în New Forest. Nimic care să sugereze mai puțin războiul decât această locuință luxoasă de gentilom, cuibărită la adăpostul pinilor, cu peluzele ei de gazon inimitabil și aleile netezite parcă cu pieptenul. Totul aici e calm și tăcere, te-ai crede mai curând în parcul unei case singuratice, ce -ar aparține unei persoane avute ori în parcul unei mănăstiri decât pe domeniul unei școli de luptă. E drept că e duminică. Îmi voi da seama chiar de-a doua zi cât de înșelătoare erau aparențele acestea de apă liniștită. Intrăm pe mâna unor instructori englezi de cum facem ochi dimineața pentru cultura fizică, iar aceștia ne dau apoi pe mâna altor specialiști, la alte discipline. Dacă timpul înseamnă bani, aici prețul lui e evaluat cu cel al diamantului șlefuit. Nici o clipă de trândăveală. Te scoli în fugă și te duci la culcare în pas alergător. Suntem instruiți intensiv și ne simțim prinși într-un angrenaj ca la banda rulantă. Niciun fel de pauză, niciun fel de odihnă, nimic de zis însă. Ofițerii nu răgnesc niciun ordin. Faceți ca mine. Iar ei fac cu mult mai mult și mai bine decât noi. A comanda înseamnă exact asta. Sunt un elev silitor, dornic să învăț repede și să fac bine ceea ce sunt învățat. Curând, armele ușoare, grenadele și plasticul, minele și așa numitele bobby traps nu mai au secrete pentru mine. Bobby traps, în traducere literală, capcane pentru fraieri. E vorba de plastic high exploziv, exploziv extrem de puternic, o cantitate cât o nucă poate reteza șinele de cale ferată. Închei nota autorului. Selecția naturală îi elimină pe cei neîndemânatici. Ofițerul care ne învață să folosim explozivele, ține să uzese de metodele cele mai practice. Amorsează o grenadă și nu a la picioare. Și atunci trebuie pe negândite fie să te arunci la pământ, fie să o apuci foarte repede și să o arunci din nou cât mai departe. Un joc stupid, dar excelent pentru reflexe. Într-o zi, monitorul pierde o secundă înainte de a arunca grenada și își pierde și mâna dreaptă cu ocazia asta. Învățăm cum să ne suim în camioane din mers, apoi să ne strecurăm sub osie ca să lipim de ea o încărcătură magnetică. Atunci când mina e la locul ei, nu te mai ții de vehicul și îți dai drumul între roți, țeapăn ca lemnul, cu brațele puțin depărtate de corp ca să nu te rostogolești pe -o parte, dar nu prea depărtate ca roțile din spate să nu-ți turtească vreo mână. Sportul ăsta inuman cere multă suplețe judecată și sânge rece. Din punct de vedere fizic, o scoatem la capăt fără prea mari pagube, în schimb, nici cismele de asalt, nici ținuta de luptă, nu rezistă mult la uzura asta neobișnuită. Din zor și până se întunecă, nu ne oprim decât pentru un prânz spartan luat la repezeală. Când ajungem în dormitoare, după un duș rece ca gheața, adormim în chiar clipa când ne trântim pe pat. Dar, Înainte de a ne cufunda într-un somn fără vise trebuie să dăm dovadă de o viclenie de indian ca să dezamorsăm capcanele ale căror fire invizibile se încrucișează pe dușumea. Vai de cei distrați sau grăbiți. Un detonator le explodează în picioare orsupat, sub pat, veioza le zboară în țăndări și pare care ghinion ajung să doarmă la infirmerie. Din fericire există weekend-urile englezești, două zile sacrosancte pe care niciun instructor nu le tulbura. Cine se simte în stare se duce la dans. În ce mă privește prefer să călăresc sau să joc tenis. De altfel, e și mult mai puțin periculos. La sfârșitul primei săptămâni am vrut și eu să mă duc la dans. Sergentul care mă ducea pe motocicleta lui era un om brav în toate acceptiile cuvântului. Brav, dar chior. Mergând fără lumină pe o noapte cu luna îndoielnică, n-a văzut o ceată de ponei sălbatici care hoinăreau pe drum, așa încât m-am trezit la spitalul din Limington, înfășurat în pansamente. Uniforma mea cea nouă e bună de dat la reformă și îmi dau seama cu oarecare tristețe că solda de pe luna în curs va ajunge toată în buzunarele croitorului. Două zile mai târziu, un constable, polițist, foarte politicos, vine și îmi patru lire. Așa cere legea. De când Wilhelm Bastardul a plantat New Forest, ordonanțele regale au continuat să rămână în vigoare. E interzis să vânezi sau să molestezi animalele sub pedeapsa cu amenda. Cu în urmă aș fi meritat ștreangul. Antrenamentul nostru epuizant la început, alergările zilnice de 15 km dinaintea micului dejun, febra musculară, durerea de șale, toate astea după o lună nu mai sunt decât o amintire fără importanță. Nimeni nu credea că o să supraviețuiască ritmului ce ne era impus. Și iată că supraviețuim foarte bine, iar condiția noastră fizică ne dă o siguranță și un echilibru necunoscut de vreodată. Fostul polițist din Hong Kong care ne învață karate nu glumește. Ne transmite propriei pricepere lovindu-ne puternic cu latul palmei. Eu, care credeam că știu să mă bat și să scap cu ușurință dintr-o încăierare de cărciumă, îmi dau seama prin durere de propriile lacune. Numărul de lovituri pe care mașina asta de demolat le poate administra în 10 minute, întrece orice închipuire. nu o învățătură pentru prunci nevinovați, dar ieșim musculoși, siguri de noi și lucru uimitor cu mult mai amabil. Agresivitatea e fica fricii, iar nouă nu ne mai e frică de nimic și de nimeni și această siguranță ne face binevoitori. Am învățat mai multe în două luni petrecute în Anglia, decât în doi ani în armata franceză. Nu eram prea solid când am început stagiul la Aynchmerie, iar când îl termin, ca să-l încep pe cel de parașutism, flutesc în uniformă, mușchii mi s-au oțelit și pot alarga 10 mile fără ca măcar să suflu greu. Am învățat întreagăt să conduc o locomotivă și să o scot din funcțiune cu o simplă cheie engleză plasată la locul cuvenit, să conduc un tank, să blochez un tun, să deschid broaște fără cheie și tot fără cheie să pornesc orice fel de mașină. Mă slujesc mulțumitor Domitraliere Thomson ca în filmele cu gangster și știu să trag eficace cu pistolul, ținându-mi arma la șold ca în filmele cu cowboys. Cu toată modestia, eu singur fac acum pe puțin cât 15 din foștii mei zoavi.